Pentru cine bat clopotele? Pista 8 Cineva venea către locul unde se aflau ei. Frumoasă noapte, spuse omul acela cu voce groasă și plictisită. O să avem vreme bună. Era Pablo. Fuma una dintre țigările rusești și când trase din ea chipul rotund îi apăru în lumină. La lucirea stelelor îi vedeau trupul voinic cu brațe lungi. Să nu ei deloc înseamă vorbele femeii îi spuse el lui Robert Jordan. Cigara strălucia aprinsă în întuneric, apoi dispăru în palmă când Pablo coborâ brațul. Câteodată e tare greu să te înțelegi cu ea. Da, e femeie de treabă, cu adevărat credincioasă republicii." Lumina țigării sălta ușor în vreme ce Pablo vorbea. Probabil că ține în colțul gurii," își spuse Robert Jordan. Să nu ne mai încurcăm cu fleacuri. Va să zică ne-am înțeles." Îmi pare bine că ai venit la noi Și țigara străluci cu putere Să nu iei înseamnă vorbe spuse la mânie Ești bine venit printre noi Apoi schimbă vorba Acum pe mine mă iertați Mă duc să văd cum au priponit caii Și plecă printre copacii ce mărgineau poiana Iar după scurt timp auziră din vale necheza de cal Vezi? Întrebă țiganul Ai văzut? Uite cum ai scăpat prilejul Robert Jordan nu răspunse nimic. Mă duc și eu acolo de vale," zise țiganul supărat. Ce să faci?" Cheva, ce să fac? Cel puțin să nu-l lasă fugă." Ar putea să fugă cu un cal din poiană?" Nu. Atunci adu te într-un loc unde îl poți opri." Acolo e Agustin." Du-te și vorbește cu Agustin. Povestește-i ce s-a întâmplat." Agustin ar fi bucuros să o omoare." Cu atât mai bine," zise Robert Jordan. Du-te sus și povestește-i totul lui Augustin. Așa cum s-a întâmplat. Și pe urmă? Eu mă duc de vale să mă uit prin poiană." Bine, omule, bine. Nu putea să vadă fața lui Rafael prin întuneric, dar simți că zâmbește. Bag de seamă că te-ai hotărât să iei taurul de coarne." Adăugă țiganul mulțumit. Du-te la Augustin, îl îndemne iar Robert Jordan. Da, Robert, o mă duc," răspunse țiganul. Robert Jordan porni printre brațe bâșbâind de la un trunchi la altul până ce ajunse la marginea poienii. Cercetându-i întinderea prin întunericul împuținat la lărcime de strălucirea stelelor, zărimă gâldețele întunecate ale cailor priponiți. Îi numără așa cum stăteau risipiți între el și pârâu. Erau cinci. Se așeză la rădăcina unui brad și-și aruncă privirile peste poiană. Sunt ostenit," se gândi Robert Jordan, și poate că nu judec cum trebuie. Dar datoria mea este podul și, ca să-mi o pot îndeplini, trebuie să nu mi-asum niciun fel de risc necugetat până ce nu duc totul la bun sfârșit. Ce-i drept câteodată riscul se mărește dacă nu accept să faci față unor primești întâmplătoare când se cer înfruntate." Dar până acum, așa am procedat și am lăsat lucrurile să meargă de la sine. Dacă e drept ce spunea țiganul că toți așteptau să-l omor pe Pablo, atunci ar fi trebuit să o fac. Dar nici o clipă n-am văzut limpede că asta așteaptă. Când omoară pe unul dintre oamenii cu care trebuie să lucreze, un străine își pregătește marne cazuri pentru mai târziu. Poate face lucrul ăsta în cursul unei acțiuni sau atunci când are în fața sa oameni destul de disciplinați. Dar într-o situație ca a mea, cred că ar fi o soluție foarte proastă, deși tentația a fost puternică și părea să fie calea cea mai simplă și mai rapidă. Mi se pare însă că în țara asta nu există nimic atât de simplu sau de rapid și cu toate că am de plină încrederea în nevasta lui Pablo, n-aș putea spune cum ar fi reacționat la o măsură așa de drastică. Moartea într-un asemenea loc poate fi foarte urâtă, murdară și respingătoare. N-am de unde știi cum ar fi reacționat. Fără femeia asta nu ar exista aici nici urmă de organizare și de disciplină, iar prezența ei trebuie folosită cu socoteală. Ar fi ideal dacă l-ar ucide ea sau dacă l-ar ucide țiganul, dar țiganul n-are să o facă, ori dacă l-ar ucide Santinela, Agustin. Anselmolar l-ar omorâ dacă i-aș cere deși spune că e împotriva omorului. Îl urăște, cred, și încă de pe acum se bizuie și are încredere în mine, socotindu-mă o întruchipare a lucrurilor în care și-a pus toate nădejdile. După câte îmi dau seama, numai el și femeia cred cu adevărat în republică. Dar încă e prea devreme vreme ca să pot fi sigur. După ce ochii se mai obișnuirea cu lumina slabă a stelelor, putu să-l vadă pe Pablo stând în picioare lângă un cal. Calul lăsă iarba și înalță capul, apoi neliniștit se scutură. Pablo stătea lângă cal, se sprijinea de el, îl bătea mereu cu palma pe gât, mișcându-se înainte într-un pas cu calul, în vreme ce animalul se smucea la capătul priponului. Mângâierile enervau calul care voia să pască. Robert Jordan nu putea să vadă ce făcea Pablo și nici să audă ce îi spunea calului, dar era limpede că nici nu îl dezleagă, nici nu pune șaua pe el. Rămase deci acolo cu ochii la Pablo, dar cu gândurile preocupate de limpezirea necazurilor lui. Ho, ho, căluțul meu cel cu minte, zicea Pablo în întuneric, adresându-se calului. Era chiar armăsarul cel mare și murg. Frumosul tati cel voinic și țintat! Cum mai ține el gâtul arcuit, chiar ca ductul din satul tatii? Tăcu o clipă, apoi urmă. Da, tot mai arcuită și mai frumoasă e coama căluțului tatii. Calul smulgea iarba și își smucea capul în lături, trăgând de pripon, enervat de om și de vorbele lui. Căluțul tatii nu-i muiere și nici nătărău, spunea Pablo către murg. Mai mai mai, mănzocul tati cel frumos și voinic. El nu-i muirea dracului ca piatra pârjolită în foc. Nu-i o fetișcană tunsă și stângace ca un mânz abia ieșit din pântecele măsi și în căud luarca. El nu bat jocorește nici nu minte și nici nu se face că nu înțelege. Mai mai mai mai, mănzocul tati cel frumos și voinic. Ar fi fost foarte interesant pentru Robert Jordan dacă ar fi auzit ce vorbea stăpânul cu murgul lui, dar nu-l mai auzea fiindcă, încredințat că Pablo nu face decât să-și cerceteze caii și socotind că n-ar fi fost înțelept să-l omoare într-un asemenea moment, se sculase și pornise în spre peșteră. Pablo rămase multă vreme în poiană vorbind cu murgul. Calul nu înțelegea nimic din ce spunea. Doar din mlădierile glasului pricepea că sunt alintări, dar stătuse toată ziua închis în obor, era flămând și păștea grăbit prin locurile unde funia îngăduia să ajungă, iar omul îl sâcâia cumplit. În cele din urmă, Pablo mută țărușul priponului și rămase tot lângă cal, dar fără să-i mai spună nimic. Calul își văzu de păscut și se simțea mult mai la largul său decât când scăpase de cicălelile omului. Capitolul 6 În peșteră Robert Jordan se așeză în colțul de lângă foc pe unul dintre scaunele acoperite cu piele netă băcită și ascultă ce spunea femeia. Nevasta lui Pablo spăla străchinile, iar fata Maria le ștergea și le așeza, îngenunchind de fiecare dată într-o scobitură săpată în peretele de stâncă și care ținea loc de poliță. Mi se pare ciudat," zicea nevasta lui Pablo. De ce nu fi venit el sordo? Trebuia să fie aici de acum un ceas." Ei spus dumneata să vină? Nu, vine în fiecare noapte Poate o fi având ceva, vreo treabă S-ar putea, în cuvință femeia Dacă nu venim, veni, mâine trebuie să ne ducem și să vedem ce-i cu el Da, și departe de aici? Nu are să fie o plimbare frumoasă Tot am nevoie să mă deprind cu drumul Pot să merg și eu? Întrebă Maria Pot să merg și eu, Pilar? Da, frumoasa mamei zise femeia. Pe urmă, întorcând capul către Robert Jordan, întrebă nu e așa că-i frumoasă? Cum ți se pare? Puțin cam subțirică?" Mie mi se pare că arată foarte bine," răspunse Robert Jordan. Maria îi umplu cana cu vin și îi spune Bea, dacă bei, are să ți se pare că arăt și mai bine. Trebuie să bei mult dintre ăsta până ți părea că ți frumoasă. Atunci aș face mai bine să mă opresc." Zise Robert Jordan Încă de pe acum îmi pare frumoasă Ba chiar mai mult decât atâta Ei, iaca, așa se vorbește Spuse femeia Vorbești ca oamenii buni de gură Și cum ți se mai pare altfel decât frumoasă? Deșteaptă Răspunse Robert Jordan cu limba împiedicată Maria râse fundat Iar femeia clătină din cap cu tristețe ce bine ai început și uite cum sfârșești, Don Roberto. Nu-mi spune Don Roberto. Asta e așa, o glumă. Aici la noi spunem Don Pablo ca să facem haz. După cum spunem și Seniorita Maria, tot ca să facem haz. Eu nu glumesc cu asemenea lucruri, zise Robert Jordan. Cred că în războiul ăsta tuturor trebuie să le spunem tovarășe și cu toată seriozitatea. Din glumă începe stricăciunea. Văd că ești adânc întrebile în întrebile politicești, îl necăji femeia. Nu obișnuiești să spui și vorbe de șagă. Da, îmi plac foarte mult glumele, dar nu cred că e vorba de felul cum vorbești cu oamenii. Asta e ca un soi de drapel. Eu aș putea să glumesc și despre drapel. Despre orice drapel, spuse femeia râzând. Să că omul poate să glumească despre ce îi place, orice o fi. Despre vechiul drapel galben și auriu noi spuneam că-i coptură și sânge. Despre drapelul republicii, care și-a adăugat și roșu, spunem că-i coptură sânge și permanganat. asta e așa, o glumă. El e comunist, spuse Maria. Ăștia sunt gente grozav de serioși. Ești comunist? Nu, sunt antifascist. De multă vreme... De când am înțeles ce înseamnă fascismul Și e mult de atunci? Aproape 10 ani Nu-i timp prea îndelungat, zise femeia Eu am fost republicană încă de acum 20 de ani Tata a fost republican toată viața lui, interveni și Maria De asta l-au împușcat Și tata a fost republican toată viața lui Tot așa și bunicul meu, zise Robert Jordan În ce țară? În Statele Unite Și i-au împușcat pe amândoi? Întrebă femeia Che va interveni din nou Maria Statele Unite sunt o țară de republicani Acolo nu te împușcă dacă ești republican Oricum ar fi, tot e frumos să ai un bunic care a fost republican Spuse femeia Înseamnă că ai sânge bun Bunicul meu a făcut parte din Comitetul Național Republican Spuse Robert Jordan Asta o impresionă chiar și pe Maria. Și tatăl tău încă mai lucrează pentru Republică?" întrebă Pilar. Nu a murit." Se poate să întreb cum a murit?" S-a împușcat singur." Ca să scape de cazne?" întrebă femeia. Da," răspunse Robert Jordan. Ca să scape de cazne." Maria îl privi cu lacrimi în ochi și spuse. Tata n-a putut face rost de armă." O... Îmi pare tare bine că tatăl tău a avut norocul să poată face rost de o armă. Da, a fost norocos, în cuvință Robert Jordan. Dar n-ar fi mai bine să vorbim despre altceva? Atunci tu și cu mine suntem la fel, zise Maria. Îi puse mâna pe braț și îl privi drept în ochi. Îi privi și el fața smeadă și ochii care, de când îl văzuse prima oară, nu fuseseră niciodată la fel de tineri ca restul chipului, dar acum arătau deodată înfometați, tineri și plini de dorințe. După înfățișare ați putea fi frate și soră," spuse femeia. Dar aveți noroc că nu sunteți. Eu așa zic." Acum știu de ce am simțit ce-am simțit," marturisii Maria. Acum mai e limpede." Cheva!" Spuse Robert Jordan și aplecându-se înainte, își trecu palma peste creștetul fetei. Toată ziua aștepta să facă gestul acesta. Acum îl făcu și simți din nou cum îi se urcă nodul în gât. Fata clătină capul sub mângâierea lui și îi zâmbi, privindu-le în ochi, iar el simția sprimea părului des, dar mătăsos, de pe capul tuns, strecurându-i se printre degete. Apoi mâna ei ajunse până la ceafă și și-o trase în dărăt. Mai fă o așa," îl rugă Maria. Toată ziua am așteptat să o faci." Mai târziu," răspunse Robert Jordan și glasul abia îi ieșea din gâtleși. Iată, uită," zise femeia lui Pablo cu vocea ei puternică. Cine ar fi zis că am să stau și să privesc la toate astea? Și cine ar fi zis că aproape n-am să le iau în seamă?" Nimeni n-ar fi putut să o spună. Altceva mai bun n-am de făcut." Măcar dar veni Pablo la o dată. Maria nu mai lua deloc în seamă nici pe ea și nici pe bărbații ceilalți, așezați la masă și ocupați să joace cărți la lumina lumânării. Mai vrei o cană de vin, Roberto? întrebă Maria. Da, zise Robert Jordan, de ce nu? O să ai și tu un bețiv ca al meu, îi prevesti femeia lui Pablo. Cu drăcia aceea pe care a băut-o din cană și cu toate celelalte, eu cam așa zic. Ea ascultă englez, Nu englez, american Atunci ea ascultă, americanule Unde ai de gând să te culci? Afară, am un sac de dormit Bine, în cuvință Pilar E senin? Și are să se lase frig Atunci afară, culcă-te afară Iar lucrurile tale pot să doarmă aici cu mine Bine, conveni Robert Jordan Lasă-ne o clipă o ruga apoi pe fată, punându-i mâna pe umăr. De ce?" Vreau să vorbesc ceva cu Pilar." Și trebuie să plec?" Da." Ce e?" întrebă femeia lui Pablo după ce fata se duse până la gura peșterii și rămase acolo lângă burduful cel mare, privind la bărbații care jucau cărți. Țiganul mi-a spus că ar fi trebuit," începui el. Nu," îl întrerupse femeia. Țiganul greșește." Dacă trebuie neapărat să urmă Robert Jordan cu glas liniștit, dar vorbind cu greutate. Erai gata să o faci. Eu așa s-o cotesc, zise femeia. Nu, nu-i de trebuință. Te-am văzut bine. Da, ai cumpănit cu înțelepciune. Da, dacă totuși e nevoie... Nu, repetă femeia. Îți spun eu că nu e de trebuință. Mintea țiganului ăluia e pocită. Dar slăbiciunea îl poate face pe un om foarte primejdios Nu, tu nu înțelegi Din omul acesta a pierit orice putință de a fi primejdios Nu te înțeleg Ești încă prea necopt, zise femeia Ai să înțelegi odată Apoi strigă spre fată Vină încoace, Maria, am terminat de vorbit Maria se apropie, iar Robert Jordan întinse mâna și o mângâie pe creștet Fata se răsfăță sub mângâiere ca un pisoi. Apoi lui se păru că are să izbucnească în plâns. Dar buzele i se destinseră din nou îl privie în ochi și îi zâmbi. Ar fi bine să te duci la culcare acum, îi spuse Pilar lui Robert Jordan. Ai bătut cale lungă. Bine, în cuvință Robert Jordan. Să-mi strâng lucrurile. Capitolul 7. A dormis sac și i se paru că dormise multă vreme. Sacul era întins pe covorul de cetina al pădurii, depostit de vânt în dosul stâncilor de lângă gura peșterii, iar el se răsucise în somn și, răsucindu-se, venise peste pistolul prins de încheietură cu un șnur și pe care îl pusese în sac alături de el, în clipa când se culcase, cu umerii și spatele amorțite, picioarele înțepenite, mușchii văgnind de efort îndelungat, Așa că pământul îi se păru moale, iar simpla întindere în sac și atingerea căptușelii flanelate devenea din pricina oboselii o adevărată voluptate. Se trezi fără să știe unde se află. Își dădu seama, apoi trase pistolul de sub coaste și se cuibări fericit că se poate întoarce la somn, rezemându și palma de perna alcătuită din îmbrăcămintea strânsă înfășurată în jurul pantofilor cu talpă de sfoară. Celălalt braț înconjura perna. Atunci îi simțim mâna pe umăr și se întoarse brusc cu dreapta încleștată pe patul pistolului din sac. O, tu ești!" exclamă Robert Jordan și, lăsând pistolul, întinse amândouă brațele în sus și o trase spre sine. Brațele ce o înlănțuiau îi simțeau întreg tremurul trupului. Vină în sac!" o îndemnă cu glas domol. E frig acolo afară!" Nu, nu trebuie să vin!" Hai, vino. Șopti el iar O să vorbim pe urmă despre asta Tremura toată și el o ținea cu o mână de încheietură Iar cu brațul celălalt o trăgea lin către sine Fata întorsese capul într-o parte încoace o încoace, iepuraș fricos O îndemnă iar și o sărută pe ceafă Mi-e frică Nu, nu are de ce să-ți fie frică vină încoace Cum? Strecoare-te înăuntru Avem loc destul Vrei să te ajut? Nu Răspunse fata, dar peste o clipă se afla în sac și el o strângea tare la piept și încerca să o sărute pe buze, iar fata își îndesa fața în perna făcută din veșminte, însă îl ținea strâns cu brațele de după gât. Apoi simți cum brațele îi se destind și cum începe din nou să tremure în strânsoarea îmbrățișării. Nu, nu!" îi spuse el și începu să râdă. Nu te speria, e pistolul!" Îl ridică și îl trecu la spate. Mi-e rușine, șopti fata ținând capul tot întors într-o parte Nu, nu trebuie să-ți fie, hai lasă Nu trebuie să o fac, nu, mi -e rușine și mi-e frică Nu e purașul meu drag, te rog Nu trebuie să o fac, nu, dacă nu ți dragă Mi-ești dragă, mie mi ește drag Uf, cât de dragă mi-ești Mai așează-ți palmele pe capul meu Șopti fata departe de urechea lui, cu chipul încă înfundat în pernă. Îi puse palma pe creștet și o alintă duios și deodată capul fetei se depărtă de pernă, și veni cu tot trupul în brațe, strânsă tare de el, și fața îi stătea lipită de a lui, și lacrimile îi se scurgeau pe obraj. O simține ne mișcată și lipită de el, îi simți forma prelungă a trupului tânăr, și o mângâie pe creștet, și sărută umezea la sărată de pe ochi iar pe când se cutremura de plâns, îl împungea cu formele rotunde și vârtoase ale sânilor acoperiți de cămașă. Nu pot să te sărut," șopti fata. Nu știu cum se sărută." Nu-i nevoie să săruți." Ba da, trebuie să sărut. Trebuie să fac totul." Nu-i nevoie să faci nimic. Stăm bine așa." Da, ai prea multe veșminte." Ce trebuie să fac? Am să te ajut eu." E mai bine așa?" Da, mult mai bine. Pentru tine nu-i mai bine? Ba da, mult mai bine. Și pot să plec cu tine așa cum spune Pilar? Da. Da, nu la un cămin, cu tine. Nu, nu la un cămin. Nu, nu, nu, cu tine și să fiu femeia ta. Și acum când ședeau culcați împreună, tot ce înainte rămăsese ascuns, se arătă la lumină. Acolo unde fusese asprimea pânzei, Totul devenim îngâiere catifelată, cu apăsare molatică de rotunjim tari și o prelungă alcătuire caldă și recoroasă, recoroasă în afară și caldă în adâncuri, prelungă și ușoară, ce îmbrățișa strâns și rămânea strâns îmbrățișată, singuratică, abisamețitor cu contururi vrăjite, îmbătător de fericire, tânăr și plin de dragoste, numai moliciune și numai mângâiere, dar aducând gol dureros în inimă și... Asemenea în singurare de nepătruns, încât Robert Jordan simți că nu mai poate îndura și zise Ai mai iubit și pe alții?" Niciodată." Apoi brusc, înlemnindu-i în brațe. Da, mi-au făcut și mie." Cine?" Mai mulți." Rămăsese cu totul neclintită de parcă trupul i-ar fi fost mort și doar întorsese capul depărtându-și fața de a lui." Acum n-am să-ți mai fiu dragă." Ba, mi-ești tare dragă." Dar ceva se petrecuse în sufletul lui și fata simți. Nu," zise ea. Și glasul îi suna stins fără viață. N-ai să mă mai îndrăgești." Dar poate ai să mă duci la un cămin. Iar eu am să rămân acolo și niciodată nu o să mai fiu femeia ta." Mi-ești tare dragă, Maria." Ba, nu, nu-i adevărat," zise fata. Și apoi cu o ultimă nădejde jalnică, dar totuși încrezătoare Dar niciodată n-am sărutat vreun bărbat Atunci sărută-mă pe mine Aș vrea, spuse fata, dar nu știu cum Atunci când mi-au făcut, m-am luptat până n-am văzut nimic în fața ochilor M-am luptat până când, până când, până când unul s-a așezat pe capul meu și l-am mușcat pe urmă m-au legat peste gură și mi-au înțepenit mâinile pe după cap și alții îmi făceau mi tare, dragă Maria, rosti Robert Jordan Și nimeni nu ți-a făcut niciodată nimic De o făptură ca tine, nimeni nu s-a putut atinge Nimeni nu te-a atins, măcar iepurașul meu sperios Crezi tu așa? Știu, nu cred Și poți să mă îndrăgești? Întrebă fata, iarăși fierbinte alături de trupul lui te îndrăgesc și mai mult. Am să încerc să te sărut așa cum trebuie. Sărută-mă măcar puțin. Nu știu cum să fac. Sărută-mă și atât. Îl sărută pe obraz. Nu. Dar nasurile unde în cap? Totdeauna m am minunat ce să fie întâmplând cu nasurile. Uite, întoarce capul. Și gurile se împreunară strâns, fata rămase lipită de trupul lui și buzele îi se deschiseră puțin câte puțin, și într-o clipă brusc, pe când o strângea tare la piept, îl pădi o fericire cum nu mai trăise niciodată Și se simți ușor ca fulgul, amețit de dragoste, beat de bucurie, copleșit de fericire, străin de gânduri, străin de oboseală, străin de griji și doar înalțat pe nevisate culmi de desfătare Și atunci murmură purașul meu, odorul meu, bucuria mea Dragostea mea cea fără seamăn Ce spui? Întrebă ea ca de la o nemărginită depărtare Dragostea mea fără seamăn Stătea un și acolo și îi simțea inima bătând lângă a lui Și cu piciorul gol îi mângâie ușor talpile. Spuse șoptit Ai venit de sculță? Da Atunci știi că vii să te culci aici? Da Și nu ți-a fost teamă? Ba da mi-a fost tare frică, dar și mai frică mi-a fost când mă gândeam cum am să mă descalț. Și cât o fi ceasul acum? Știi? Nu, n-ai ceas? Ba da, dar e la spatele tău. Scoate-l de acolo. Nu. Atunci uite-te peste umărul meu. Era unul. Cadranul strălucea puternic în întunericul dinăuntru sacului. Îmi zgâri umărul cu barbia. Iartă-mă, n-am scule pentru bărbierit Îmi place Ție băla e barba? Da Și ai să să crească lungă? Nu, până îi sprăvim cu podul Maria, ascultă Oare... Ce oare? Oare vrei și tu? Da, de toate, te rog Și dacă le o face pe toate împreună Poate că celelalte au să fie ca și cum n-ar fi fost niciodată Te-ai gândit tu la asta? Nu eu doar am avut-o în gând, dar Pilar mi-a spus-o. E o femeie foarte înțeleaptă. Și încă ceva, urmă fata în șapte. M-a învățat să-ți spun că nu sunt bolnavă. Ea se pricepe la treburi dintre astea și m-a îndemnat să-ți spun. Te-a îndemnat ea să-mi spui? Da. Am stat de vorbă cu ea și i-am spus că-mi ești drag." Te-am îndrăgit de când te-am zărit astăzi și totdeauna mi-ai fost drag, dar până acum nu te-am văzut niciodată și i-am mărturisit asta lui Pilar, iar ea mi-a zis că dacă vorbim vreodată despre ce vorbim, să-ți spun că nu sunt bolnavă. Treaba cealaltă mi-a spus-o încă de multă vreme, curând după tren. Ce ți-a spus? Mi-a spus că nimic nu-i poate fi făcut omului dacă el nu vrea să-i se facă, și că de-o să am drag vreodată pe cineva, asta are să șteargă tot ce a fost atunci Voiam să mor, știi? Ce a spus ea e adevărat Și acum am pare bine că n-am murit Sunt așa de fericită că n-am murit Și se poate să-ți fiu dragă? Da, îmi ești tare dragă Și se poate să fiu femeia ta? Cine face treburile pe care le fac eu, nu poate avea femeia lui dar acum ești femeia mea. Dacă sunt odată, apoi am să rămân mereu. Și acum sunt femeia ta? Da, Maria, da, e purașul meu. Și se lipide el și buzele ei le căutară pe ale lui, apoi le găsire și se prăbușire asupra lor, iar atunci o simți proaspătă, nouă și mângâioasă și tânără și fermecată cu răcoreala caldă, arzătoare și de neînchipuit în sacul ce era la fel de bine cunoscut ca și hainele, ori ca datoria ce o avea de îndeplinit, și-o auzi spunând cu spaimă. Acum hai repede să facem ce trebuie să facem, pentru ca din cealaltă să nu mai rămână nici urmă. Vrei? Da, răspunse fata aproape cu furie. Da, da, da! Capitolul Capitolul 8 era o noapte friguroasă și Robert Jordan dormi somn adânc. Se trezi odată și, întinzându-se, își dădu seama că fata e acolo, ghemuită înspre fundul sacului, răsuflând lin și regulat, iar atunci, pe întuneric, își trase capul din frig, de sub cerul sticlos și ispuzit de stele, și păstrând în nări aerul ca gheața, se vără în căldura din cuprinsul sacului și sărută umărul catifelat. Fata nu se trezi și el se întoarse pe o coastă, trăgându se ceva mai departe, scoase iarăși capul din sac în frigul nopții, stătu o clipă treaz, simțind prelunga insiduoasa voluptatea oboselii, apoi mângâietoarea desfătare tactilă a atingerii celor două trupuri, apoi întinzându-se cât îi îngăduia lungimea sacului, alunecă somnoros sub stăpânirea somnului. Se deșteptă la cea din licărire a zorilor și văzucă fata plecase. Își dădu seama de asta chiar pe când se trezea și, întinzând mâna, simți sacul cald în locul unde fusese trupul ei Privi către gura peșterii, acolo unde pătura ședea acum tivită cu promoroacă pe margini Văzu firul subțire de fum alburiu înălțându-se prin crăpătura din stâncă și înțelese că focul fusese aprins în vatră Un om ieși din pădure cu pătura aruncată peste cap ca un poncio Robert Jordan îl recunoscu pe Pablo și văzu că fuma o țigară. Se gândi că fusese de vale să bage cai în obor. Pablo dădu deoparte marginile păturii și intră în peșteră fără să se uite spre el. Robert Jordan pipăi cu mâna bruma subțire ce se așezase pe foaia exterioară de mătase impermeabilă, roasă și pătată a sacului vechi de cinci ani, apoi se cuibări la loc. nou! Bueno. Își spuse el simțind atingerea familiară a căptușelii flanelate în vreme ce și întindea picioarele în laturi. Pe urmă le strânse iar și se întoarse pe o parte Așa fel ca să stea cu spatele către direcția de unde știa că avea să bată soarele